Rauhaa kaikille ja hyvää helluntaipäivää. Tuntuuko tämä teistä helluntaille? Kuinka moni teistä kiitteli kielillä aamulla? Nostakaapas käsi jössä. Aika harva. Hyvin, on. Hyvin olette helluntalaisia. Mutta siinä mielessä, kun ajatellaan sitä asiaa, niin... niin Sehän on joka päivästä meillä tämä helluntain hengen läsnäolon voitelu ja voima. Ja tuntuu erikoiselta ehkä sitten ajatellakaan sitä, että niin se olisi määrättynä päivänä vain meillä käytössä. Mutta ajattelin tätä tilaisuutta ja kun mietin tätä kokousta, niin huomasinkin siinä yhtäkkiä, että tämä hän on. Spesiaali päivä helluntai, vaikka me helluntai, tavallaan tai konferenssi pidettiin jo tässä joku viikko takaperin, niin ei se silloin se helluntai vielä mennyt. Mutta tänään on tai päivä ja se vie meitä hyvin lähelle siihen, että Jumala haluaa pitää meissä tuoreen voitelun. Mutta kun ajattelin tätä tilaisuutta, mietin ja rukoilin sitä mielessäni ja työstin sitä ajatusta niin, niin jollain tavalla herra niin halusi antaa meille jotain muistusta siitä että meidän tulisi nähdä vaelluksemme se puku jossa me vaellamme puhtaana ja yrittäessäni sitten sitä läpi käydä Niin aivan niin kuin Herra olisi omalla tavallaan sanonut, että liian paljon on vierasta tulta meissä. Liian paljon. Me ollaan hienoja helluntalaisia, mutta meillä on vierasta tulta. Se näkyy meidän käytöksessä. Sitä mitä sydän on, se tulee ulos meistä käytännössä arjen keskellä. Ja siitä Jumala haluaa muistuttaa ennen kuin... Jumalan pyhän hengen virrat vuotaa, tulee täydennen puhdistus käydä läpi. Siksi me elämme kuivia aikoja, me elämme aikoja, joissa me unelmoimme Jumalan hengen läsnäolon tulosta, mutta se on meille unelmaa, koska me emme halua mukautua siihen Jumalan tahdon mukaan. Ja Herra haluaa tänä päivänä meille antaa oikein selkeästi helluntain sanomana, Meidän tulee nähdä Jumalan sana elämässä arkipäivän keskellä sellaisena, kuin se on raamattuun kirjoitettu. Ei me voida olla sellaisia, että me tullaan sunnuntaina kiittelemään, ylistämään Herraa tai jonain muuna iltana, kun on kokous. Vaan päivä, joka päivä, jolloin me lähdemme liikkeelle, meidän tulee nähdä puhdas vaate. On avain tämän päivän selviytymiseen. Jumalan tahto on ollut vuodattaa. Me olemme huomanneet, me olemme todella yrittäneet kaikin tavoin Jumalan läsnäolon kautta saada aikaan se, että taivas aukeaa meille yllemme, mutta ei aukea, koska me sallimme liian paljon vääriä asioita, pahuutta, pahan kielen nurjaa, kaikkeutta tällaista meidän keskellämme. Ja ennen kuin Jumala pääsee muovaamaan meitä, siitä lähtee perusihmisen kohtaamisesta lähtee Jumalan virtojen vuotaminen. Sen jälkeen meillä on armolahjoja käytössä. Sen jälkeen me koemme, me emme enää yritä pumpata hengen läsnäoloa keskelemme, vaan se vuotaa, kun me tulemme kokoon yhteen. Tästä on kysymys helluntaissa. Johannes kirjoittaa 6.63, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Eli pyhän hengen tarkoitus on tehdä meidät eläväksi. Me voitaisiin vaikka kallopinomaista, ja usein me kysytään, että kuinka moni teistä haluaa olla täynnä pyhää henkeä. Me nostetaan käsi, mutta ei se ole kädennosto. Se ei vielä vie meitä siihen, että mihin se tarkoitus vie, johtaa elämään pyhässä hengessä. Ennen kuin Jumala saa vallata sen sydämen, sieltä lähtee paha ulos niin, että paukahtelee ja huutamalla. Nyt jos me halutaan sekoittaa Jumalan henkeä oman mielen tuotteeseen, ei tule tapahtumaan. Ei Herra halua tätä, että me Me miksausta ja blandausta haluamme tehdä, että siinä on vähän sitä meikäläisen hyvyyttä ja Herran hyvyyttä ja tällä tullaan ulos, niin meissä on väkevyys näkyvissä. Ei. Jumala haluaa, että vain minä, joka olen ruhtinassa kuningas, minä haluan näyttää valta suuruteni sinun kauttasi. Ja siinä tapahtuu Herran hengen läpi murtava voima. Timoteus kirjoittaa toissa kirjeessä, että sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Nämä kolme ominaisuutta kulkee tässä pyhän hengen voitelussa. Siinä ei ole pelkoa, siinä on voima ja siinä on raittius. Ja raittius tarkoittaa myös sitä, että me käyskentelemme siinä Jeesuksen antamassa vaatteessa. Ja julistamme Jumalan pyhyyden läsnäoloa ja voitelua läpi tässä ajassa. Pelkoja on monenlaisia, niitä me huomaamme on ihmispelkoa, pelkoa, lentopelkoa, kuolemanpelkoa, kaikenlaista pelkoa, jota kulkee päivittäin mukana. Sairastumiset ja muut tuovat niitä. Ja nämä tekijät asuu tavallaan meidän siellä lihassamme. Me voidaan myöskin pelätä kasvojen menettämistä ja värien värimme tuomista esille ihmisten keskellä. Ja siitä, siitä ennen kaikkea, että jos minä en oikein korrektisesti tule tässä näkyville, niin, niin minä voi vaikka mokata sitten itseni ja antaa huonon kuvan tästä, tästä uskovaisuudesta. Ystävät voi vaikka loukkaantua, mutta mikä siinä on tärkeintä? Kun Jumala henkensä kautta antaa meille tiedon jostakin, niin hän ei vie meitä tähän tällaiseen, Vaan Jumalan hengellä on upea tilanne taju. Hän ohjaa meitä siihen tilanteeseen henkensä voiman kautta ja me huomataan joskus että voi kauhea, kyllä Raamatun sana pitää paikasta minussa ei asu mitään hyvää. Kyllä taas tuli tuossakin tilanteessa tehtyä melkoisia tempauksia. Mutta siinä pyhä henki muistuttaa kuitenkin meitä siitä, että että meillä on asiaa Herran läsnäolon, siihen kasvujen eteen. Ja Jumala sen, mitä hän haluaisi antaa, se on kaunista, se on puhdasta, se on koskettavaa. Se on sellaista, mitä Herra on meihin asettanut sisimpään. Pyhä Henki tahtoo rohkaista meitä siinä tilanteessa, missä me olemme, astumaan esiin jumalallisella auktoriteetillä ja voimalla. Niin kuin Pietari ja apostoit he toteavat täällä apostolien tekojen 5. luku 29, Pietari ja muut apostoit vastasivat ja sanoivat, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Eli se Jumalan suuruus meidän elämässämme tulee vaikuttaa kuitenkin siinä mielessä, että mihin toimenantoon ja mihin tehtävään Jumala ohjaa meitä, niin ollaan siinä uskollisia Ollaan rohkeita, ollaan avoimia ja ollaan taipuvaisia, että Herra saa ilmentää itsensä meidän kauttamme. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me tekisimme tyhmyyksiä. Meillähän on annettu järkiä ja se yleensä pelaa hyvin tämä Jumalan hengen johdatus myöskin meidän järjen kanssa. Meille syntyy tilanne tajuessa, me, me saamme kokea sitä, että meitä ohjaa. Jumalallinen viisaus pyhässä hengessä. Tässä kun nämä veljet toteavat tämän, tämän asian, tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä, niin, niin he hän elivät. Siellähän oli seurakunnan kohdalla tapahtunut valtava semmoinen Jumalan hengen puhdistuksen aika. He olivat saaneet pyhän hengen voitelun ja sitten se tapahtuma, jossa vilpillinen pariskunta tuli sitten heidän Tuoden sitä Ananias Safira, se johti hyvin suureen pyhään pelkoon. Ja sitten siitä tuli herätyksen aika, kun tämä vilppi ja tämä pahuus poistui seurakunnan keskeltä. Me ymmärrämme ihan yksinkertaisesti ajatellen näin, että silloin kun me sanomme, että me olemme Jeesuksen omia, niin mehän tähtäämme siihen, että Jeesus tulee minun kauttani läpi, eikä oma vanha, vanha semmoinen, Paha minä, joka useimmiten haluaa hallita siellä. Kun Jeesus tulee läpi, sillä on merkitystä niissä kohtaamisissa, mitä me kohtaamme päivittäin. Ja sen tähden tänäkin päivänä, joka kun me tulemme kokoon, me emme yritäkään saada semmoista teologista viisautta täällä läpi, vaan se, että kaikkien puheiden läpi tulisi Jeesus Kristus meidän keskellemme ja saisi tehdä tehtävänsä. Pyhän Hengen ohjaaman tehtävän tässä meidän sydämissämme. Se vie meitä aina sanaan. Ja nyt kun Herra kohtasi tätä seurakuntaa, alkuseurakuntaa, se johti siihen, että siellä syntyi herätyksen räjähtävä vaikutus. Ja apostolit joutuivat vankilaan ja enkeli sitten veihäi sieltä ulos. Eli merkittäviä ihmeisiä asioita tapahtui. Nyt nämä maalliset instituutit eivät tunne Jumalan mieltä. Ja tässä ajassa, jossa me elämme, me joudumme hyväksymään ja joudumme painiskelemaan ja pohtimaan erilaisia asioita, käymään niiden edessä ja sanomaan, mikä hän on Herran tahto ja mikä on, mitä Jumala haluaa tässä ja tässä asiassa tehdä. Niin siinä meidän tulee rukoilla Jumalalta pyhän hengen johdatusta ja viisautta. Rukoilla myöskin päättäjien lainlaatioiden puolesta, että saisimme Suotuiset ajat elää ja tehdä Jumalan valtaman työtä niin kauan kuin herra tulee. Jeesus takaisin. Siksi on tärkeää kuulla Jumalan ääntä ja ei jäädä siinä mielessä hällä väliä asenteeseen, johon liha monesti meitä suosittelee tavallaan. Jaakob kirjoittaa tässä asiassa, kun me haluamme kertoa. Ja viedä tätä Jumalan antamaa evankeliumme eteenpäin, niin Jaakob kirjoittaa 5.20. Niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielonsa kuolemasta ja peittää syntien paljoiden. Tämä on valtava totuus, jossa Jumala, jonka Jumala haluaa meille antaa silmiemme eteen oikein niin luettavaksi, että meillä on näin suuri tehtävä. Me näemme ihmisiä ympärillämme, he menevät kohti kadotusta. Ja kun me saamme tällaisen asian tehdä, se tapahtuu valtava jumalainen teko. Millä me saadaan tätä aikaiseksi? Sillä rakkaudella, jota Hannele lauloi. Se rakkaus täyttää meidät ja vuotaa näihin ihmisiin. Ne toteavat, että tämä on sitä, mitä minä haen. Tämä on sitä, mitä minä haluan. Ei ne halua meidän viisautta, vaikka meillä olisi hienoa esittää heille joku paket. Niin ne sanovat vaan, että kyllä, teillä niin kuin siis ihan näkemys on hyvä, mutta jos sitä paketista puuttuu se ominainen tuoksu, joka on tämä rakkauden osuus, niin se ei kiinnosta. Uusi luomus rakentuu rakkauden pohjalle. Ja siinä on vaikuttamassa pyhän engen osallisuus ja se vahvistaa meitä ottamaan haasteita vastaan. Nyt tässä sanottiin. Tässä alussa luetussa jakeessa kuusi Johanneksen evankeliumia 63, siis luvussa 6 63, että pyhä henki tekee eläväksi. Pyhä henki tekee eläväksi liha mitään hyödytä. Meidän tulee päästä tähän hengen elämään sisälle. Se miellyttää taivasta. Jumala haluaa nähdä omissansa sen laatumerkin, jota hän haluaa tämän maailman keskelle tuoda. Ei liha mitään hyödytä, sillä romalaiskirja 8.13 sanoo, sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuolemaan. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin, teotte saatte elää. Ja tämä on hengen elämää. Se on koko ajan sitä, että pyhän hengen voitelu ja voima kuolettaa lihan pahuutta meistä pois. Että me kykenemme selviämään arjen keskellä rakkauden apostoleina ja lähettiläinä. Hengen elämän pysymisen takuu on siinä, että päivittäin liha jää taka-alalle. Halleluja. Kun luonnollinen ihminen muuten ravitsee päivittäin. Te varmaan jokainen, teillä on monen semmoinen praktiikka päivittäin, te käytte Se on joku aamiainen, aamupäivä, puolipäivä, iltapäivä, illallinen. Semmoinen neljä-viisi kertaa päivässä jotakin ottaa suuhun. Niin kun vertaa sitä, että meissä kulkee toinen ihminen, joka on hengen ihminen, niin se melkein pitää sillä aamupalalla pärjätä loppupäivä. pikkusen napata aamulla semmoinen kevyt korppu, ja sitten sanotaan, no joo, se elää kyllä loppupäivä. Mutta jos nämä on tasapainossa, Me ammennamme aina, kun me ammennamme fyysistä ruokaa, me myöskin lataamme koko ajan hengellistä ihmistä ja pidämme sen hyvinvoinnin niin taattuna, niin Jumala näyttää meissä silloin sen voimansa ja voitelun merkityksen. Se alkaa voimaan hyvin ja se hengeinen ihminen vahvistuu meissä Jumalan sanan ja pyhän vaikutuksessa Ja kykenee erottamaan niitä asioita, jotka päivittää vähän niin kuin rutiinomastikin työntyy meidän elämään. Ja sanoo, että teen näin ja teen näin. Ja sitten huomataan, että eihän sitä olisi pitänyt tehdä näin. Herra johtaa henkensä kautta. Hän antaa viisauden, hän antaa ymmärryksen, hän antaa voiman ja voitelun, voittaa asioita, kiusauksia ja eteen tuleita vaikeuksia. Johannes 6:48 Jeesus sanoo että minä olen elämän leipä. Ja sitten verrataan sitä, että isät ennen söivät erämaassa mannaa, mutta he kuolivat. Sitten hän sanoo näin että mutta tämä on se leipä joka tulee alas taivaasta että se joka sitä syö ei kuolisi. Ja tässä avataan tavallaan näin minkä se asia että Kristus Jeesus tuli, että me syömme tämän leivän. Me saamme hänen, hänessä sen sisäisen ihmisen elämään, joka ei ikinä kuole. Vaan tämä sisäinen ihminen lähtee Jumalan tykö. Liha ja veri eivät peritä Jumalan valtakuntaa, mutta se sisällä oleva, jota Jumala voitelee päivittäin, sen tie kirkastuu, kun maalinen rapistuu. No, juutalaiset tietysti sitten ajattelevat tätä, että mikä on. Minä, mi, minä olen se elävä leipä, on Jeesus, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. No, hän herättää aika ihmeistä järkevissä järkeilijoissa, että hän koet riitelemään keskenään, että kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. No, he eivät ymmärtäneet. Jeesuksen puhetta ja mitä Jeesus siis tarkoitti sillä. Mutta se leipä, jota hän on syönyt ottaessa vastaan vapahtajan siis uskovan ihminen, hän on syönyt tätä leipää, antaa elämän kuolemankin jälkeen. Ja tässä on se päämäärä meille. Me pidämme tämän hengeisen ihmisen hyvin suuressa asemassa. Jeesus sanoi heille, Totis, totisesti minä sanon teille, Ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juu hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Eli syntiin lankemuksen seurauksena tuli kuolema ja Jeesuksen veri ja ruumiin uhri. Ne tuovat mahdollisuuden päästä osalliseksi jumalallisesta luonnosta. No, tämä oli tietysti tälle sen ajan juutalaisille hyvin outoa. Tekstiä, mutta tulee päivä myös, jolloin juutalaisetkin ymmärtävät tämän asian. Messias, se leipä, se liha, joka heidän tulee ottaa vastaan. Osallisuus Kristuksen on jo meidän päivään tarpeemme. Riippuvuus hänessä. Tehdään itsemme riippuvaiseksi hänestä. Se on hengeisen elämämme eli ne. kun uskoin tullut ihminen me tulemme jokainen muistamme sen kun me tulimme uskoon niin me huomaisimme mistä meidän alku oli on kiinni kauhea jano ja nälkä saada lisää tietää ja silloin vähän niin kuin joskus jopa me ennattiin syödä jo kaikkea ja ahmia niin valtavalla määrällä tuli jo sellainen niin kuin huono olo mutta näin lainsmerkkejä mutta ei mikään sen parempaa ja suloisen paukkuin ahmia Jumalan ilmoitusta, henkensä voitelua ja juoda sitä sydämen kyllyyteen Mitä se merkitsi tämä päivä alku seurakunnalle? Siinä ilmeni voiman ja rohkeuden merkitys. He lähtivät liikkeelle, he eivät epäilleet, he olivat saaneet tiedon, ymmärryksen, viisauden, astua Jumalan ilmoituksen sisällä. Heidän keskellänsä tapahtui sitä, mistä me olemme unelmoineet ja paljon yrittäneet, että sairaat ja rammat paranivat. Heidän keskellään tapahtui ihmeitä ja merkkejä ilman määrää. He panivat Jumalan sanan käyttöön ja rakku. Kaudellinen sydämen tasolla oleva yhteys syntyi. Siinä tulee merkitykseen hyvin selkeästi pyhityksen läsnäolo, että Jumalan pyhyys aivan kuin leijaili heidän ympärillä yllänsä. Siinä ei sopinut ajalliset vaikeudet tällaiset, jotka haluavat täältä työntyä aina ensimmäisenä vähän niin kuin purnaan. Rakkaus voiteli sydäntä ylitse vuotavana ja he eivät tunteneet sitä pahaa oloa, jota tänä päivänä tunnetaan monissa seurakunnissa. He kokivat hyvyyden voittavan läsnäolon. Kun Jumala alkoi voitelemaan, hän voiteli yltäkylläisesti heitä ja se tarkoitti sitä, että heidän elämänsä alkoi muuttua Jumalan Kristuksen kaltaiseksi enemmän ja enemmän. Mitä tänä päivänä merkitsee meille viimeisään seurakuntana helluntai? Se merkitsee ihan samoja asioita kuin alkuseurakunnan kohdalla. Ei me olla huonompia, eikä me olla eri, erilaisempia, eikä, me ole, eikä meillä ole oikoteitä, ei meillä ole mitään eh, myönnytyksiä, liennytyksiä, vaan meille on avattu sama tie helluntaihin Jumalan sanan. Ja kun me pysymme Herran sanassa, mikään ei estä meitä saamasta Jumalan hengen voitelua ja läsnäoloa ja voimaa niin paljon, että jokainen meistä voi sanoa, minä voitin itseni ja aloin toimimaan Herran käskystä. Voitin pelkoni siitä, että minua arvostellaan siitä, että Jumala on puhunut minulle ja menin onneton ja toteutin sitä ja rukoilin toisen puolesta ja sain valtavat Päälle. Tämä on lopun ajan viimeinen vitsaus. Jumala haluaa voidella meitä katselemalla Kristukseen me olemme käyttökelpoisia. Ja hänen voimansa kanavoituu meihin, kun hän näkee, että sydän on taipunut Jumalan tahtoon. Ei ole esteitä. Raamatto osoittaa, miten nämä toimivat, nämä apostoit siellä heidän keskuudessaan. Filippus saarnasi hengen voimassa ja seurakunta murmutti ja itki. Oliko se näin? Ei. Raamattu sanoo: "Filippus saarnasi hengen voimassa syntyi suuri ilo siihen kaupunkiin." Halleluja! Halvatut ja rammat parani vieraat henget lähtivät huutain ulos. Siinä tapahtui Jumalan hengen liikehdin. Pietari noustua lankeemuksen tilasta katumuksen kautta. Mitä tapahtuu? Hänet voidellaan hengelliseen voiteluun. Mitä tänä päivänä me tarvitsemme? Aivan samaa tavoin nähdä Pietarin tavoin. Ei se mädännäisyys, joka minu, minusta minusta nousee, joka useimmiten on liian hallitseva, olekaan se, jolla minä toimin vaan. Taipuminen Kristuksen kaltaiseen tahtoon, missä Jumala saa sanoa, että minä olen valinnut sinut. No sitten me sanotaan, että sanotaan näin, että, no mutta ehkä se on ollut joku toinen, niin kuin kertoi pura sanomaan. Kerran sanoin täällä, että joku meni sanomaan niin kuin, että niin, tai meni toimimaan tällä tavoin, että Jumalan voimasta toimia rukoili. Niin joku sitten sanoo, miten Jumala suokeaa. No käyttäähän se sinuakin. Ja tässä se tilanne onkin. Jumala tahtoo käyttää meitä jokaista. Meidän turha alkaa niin siinä mielessä ihmistasolla miettimään ja kilpailemaan siitä, millä tavoin Jumala haluaa käyttää. Vaan lähtökohta on se, katsellaan Jumalan mahdollisuuksia. Nähdään pyhän hengen voiman lähteet, josta me ammennamme hellontain henkeä ja toimimme Jumalan sanan, auktoriteetin ja pyhän hengen osaisuuden alla emme me mene silloin pieleen. Seurakunta on vielä paikka, missä on hyvä toimia, koska siellä on tämä kokonaisvaltainen strategia. Siellä on vanhimmat, siellä on työtoverit, siellä on läsnä oleva seurakunta, joka myöskin kokee sitten hengen vaikutuksen ilmiöt. Kyllähän tänä päivänä paljon tulee myöskin ilmiöitä valitettavasti muualtakin. Ja Mitä enemmän ja enemmän niitä avartuu näitä erilaisia ilmiöiden kautta syntyneitä toimintoja, mutta pyhä henki haluaa viedä puhtaasti meitä raittiuden hengen kautta toimimaan hänen avullaan. Pietari nousi lankemuksen tilasta, hän sai voitelun hengen kautta avautuvat ilmiöt Pietarin elämään, kerrotaan paikka vapisi. Pyhä henki tuli voiteloi niin järsyttävän kova, ihmeitä tunnustiko tapahtui sairaata parani kaikki avaimet oli toiminnassa onko meillä tänä päivänä nämä avaimet toiminnassa vai sidommeko me järjen päätelmillä niin että me emme anna avaimien toimia Jumalan tahto on että jokainen hänen seurakuntansa käyttää pyhän hengen avaimia käyttää Jumalan antamia armolahjoja Käyttää helluntain henkeä täyttyy siitä ja kulkee voitelussa tehden suurta jälkeä tämän kaupungin keskellä. Meillä on valmis tekstikin oikeastaan, teksti otsikkona voi sanoa takaisin helluntaihin, takaisin hellon. Tänä päivänä suositaan sitä, ettei haluta sitoutua. Ja nyt mä kuulin senkin, että tässä ihan viime aikoina, että, että kun alun perin oli avioliitto, niin sitten tuli avoliitto. Ja nyt kuulemaan on kevytliitto. Ja se merkitsee sitä, että ei edes kihlauduta. Eli näitä, ne tavallaan niin kuin hengensäkin rintamalla... tulee erilaisia, tulisi seurakunta siitä jonkunlainen muun muoto muun muoto ja muun muoto ja näin ja kaikki toimivat siinä ja alkavat markkinoida asiaa eteenpäin, mutta Jumala, mihin Jumala hengessä, hengen vaikutuksessa katsoo siellä tapahtuu Jumalan teot ja Herra haluaa nähdä avoimia sydämiä paljon meidän keskellä jotka haluaa täyttyä alkuperäisellä Jumalan voimalla ja julistaa hänen tekojansa. No. Tämä teksti, mikä meillä on annettu, on apostojen 10, 42. Siitä muutama eteenpäin. Ja hän käski meidän saarnaa kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut eläviä ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui... Kun Jööteporilaiset vielä näitä puhui, tuli pyhän kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, hämmästyvät sitä, että pyhän hengen lahja voidettiin pakannuinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielellä ja ylistävän Jumalaa. Siinä on avain meille helluntain toimintaa. Eli Jumala haluaa siellä, missä hänen kansansa kiittää ja ylistää Herran. Ilmestyä henkeensä voimassa. Hän haluaa laskea voitelun meidän yllemme. Hän haluaa näyttää alkuseurakunnan tavoin. Emme me poikkea siitä niin paljon, etteikö meillä ole samat mahdollisuudet toimia Jumalan hengen valtuuttamina. Nyt ehkä siinä on tilanne se, että me emme jaksa etsiä Herran kasvoja niin paljon. Paljonhan meillä rukoustapahtumaa on täällä rukousuonella. Mutta myöskin, mä uskon, moni rukoilee kotona. Rukoilee niissä hetkissä aamuin, illoin tai yöllä, milloin on rukousmahdollisuus kullakin. Niissä hetkissä Jumala antaa, kun me olemme, niin kuin Jeesus vetäytyy aina isän neuvotteluun, hän antaa meille toimintaohjeita. Hän antaa meille, hän puhuu meille siinä niitä salaisuuksia, jotka hän laskee meidän henkeemme. Ja kun me siitä lähdemme liikkeelle, Me olemme kokeneet jotakin hyvin erikoista. Jumalan läsnäolon voima ja voitelu on tarttunut meidän sisimpämme asuun. Siksi pyhähenki haluaa tänä päivänä tavallaan muuttaa sen tyytymättömyyden, joka vallitsee lopunain uskovien keskellä iloksi. Ja se on pyhän hengen Ominaisuus. Ilo tulisi olla Herrassa meidän väkevyytemme toiminnassa. Pyydetään että Jumala voisi antaa meille viisauden kautta enemmän mahdollisuutta taipua, että meidän se sisäinen elämämme sanoo Jumala minä olen valmis, minä haluan taipua siihen johdatukseen. jonka sinä olet suunnitellut ylhäällä valtaistumellasi. Minä haluan taipua siihen suunnitelmaan, jota helluntain sanoma julistaa. Minä haluan kulkea tietä, joka on voittoisa tie, jossa toimii pyhän hengen voitelu ponnistelematta, pumppaamatta ja yrittämättä. Jossa toimii se, että kun kuljen Jumala, niin kuin Pietari kulki, hänen varjonsa vain osu ja sairaat parani. Ja hän sinä yrittänyt sitä varjoa etsiä, että se menisi jonkun tykö ja osua siihen. Vaan hän kulki ja varjo osui sairaan päälle, ja Jumala teki suuria tekoja. Herra haluaa tänä päivänä voidella kansansa yli näistä ajallisista vaikeuksista ja asioista, jotka liian paljon ehkä sitovat ja murehduttavat Jumalan pyhän mieltä. Annetaan Herralle kunnia ja Pyydetään semmoinen voitelun aika elämään. Pyydetään sellainen helluntain kokemus, jossa täältä lähtee joukko, joka ei puhu sitä, että mitä toinen sanoi mulle, semmoista vähän hankalaa, vaan sanoo, minä julistan Jumalan suuria tekoja. Lähdettiin sieltä Reeperwegerilta. Kymmenen parani. Siellä on pyörätuoleen nurkalla. Siellä on kuukaa ja kaikkea muuta. Ihmiset vapautus, Sieltä lähtee ilosta porukkaa, aidosti iloiten. Tämä on helluntain sanomaa, jota meidän tulisi päästä takaisin helluntaihin, siihen, että ilo tulee väkevyydeksi meissä. Me saamme kiittää, ylistää Herraa, joka pysyy minussa, siinä minä pysyn. Ja se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Tämä on totuus, mihin Herra haluaa meitä viedä ja... Kun me Niin kauan kuin me pidämme kirkkaana Jumalan pyhyyden läsnäolon ja meidän janomme on oikein aito, minä janon, minä juon Jumalan pyhää henkeä, niin meistä lähtee äärettömän suurta siunausta ulospäin. Herra, antakoon me tätä, tätä näkökykyä oikein, että me pääsemme siihen muutoksen aikaan. Me janoamme sitä, että me tulemme näkemään, että Jumala toimii lopun ajassa raamatun. Asiat alkaa käymään totteen. Kiitos Jeesus. Kunnia Jumala.